را حول شريكه واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بارك محمد الله وتعالى بكمت محمد صلى الله عليه وسلم ركوع وانتم كده في المدخله واش عبد الحاب التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله akisharisha qawli ya sheikh Muhammad Al-Ohab wanasema hapa, hapa al-usul jam'u asl wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu anasema al ni jam'u ni na na, na wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu naona fa inajengewa nyingine juu yake wa mwandhari kanasema kwa hiyo aslul jidara, asli ya ukuta Wa huwa asasu hu ndio msingi wake wa aslush shajara alladhi yatafarru minhu alakhsar na asli ya mti alladhi yatafarru minhu ambaye inakofaa inatoka vitaga katika mti huo kwa sababu mti unaokuwa peke yake kesho nafanikishwa na kuwa na vitaga قال الله تعالى الله باللغه انا اسمع الم كيف ضرب الله مثلا كلمة كلمه طيبه الم ترى وجونا كيف ضرب الله ولما ابو الله سبحانه وتعالى قال لي تو مفانو ونينو امبانو نينو زوري كشجره طيبه قام فورانين من مفانو امتي مزوري اصلها في الارض وفرعها في السماء ومتاغك ياكم مبيغوني fele vile shiraha wakasemwa hizi usulu thalatha na hizi misingi mitatu yashiru biha almusannif ilal usul al anhal fi kitabu kwa misingi ambayo mwanadamu ataulizwa atakwengia kaburini. hichi kitabu kizema na kionazo nzunguzia asli, asli tatu pika kitabu kizima usulu thalatha asli tatu pika kitabu kizima Manrabuka malakunani ma dinuka dunyako niipi oman nabiyuka na ni allah takunu na allah wa ta'ala inakuwa kwa sababu kadhaa katika sababu an fi azza ni kuangalia na kufikiria katika viumbe zake allah subhanahu wa ta'ala ya kwanza فان ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفه عظيم سلطانه وتمام قدرته فإن هي نافعني ذلك هو ينكبي لك فاعلن كجوا وكبرك الله سبحانه وتعالى نا وكمليف وقدره زك الله سبحانه هو تعالى ورحمته نا رحم زاك الله سبحانه وتعالى كما سم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وهو جاليا في Wito Allahu Subhanahu wa Ta'ala leziumba katika mbingu na ardhi wama khalaq Allahu min shay Na aliziumba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitu Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema inna fi khalqi as-samawati wal-ardh wa al-layli nahari la al inna fi Hakika لايات لا لؤلئ الالباب هي هي علامه قولنا نين ولينا اكيد فليله من اسباب معرفة العبد رب النظر في ايات الشرعيه كذلك فليله كتك سباب ذا منجى كمجوا مولاهه كوانغاليه كتك علامه زكه ذك وهي الوحي وحي انباء الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به الرسل عليه الصلاه والسلام وهي امباء متومه ليجيناو امباء الله سبحانه وتعالى لتميمتم ففانظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمه التي لا تقوم حياه الخلق في الدنيا ولا في الاخر الا بها انا انغلى كاتك على الاعلام هذه والمصالح ذي التي لا تقوم حياه الخلق امباه معاش يا فيو مويزي كفاني هيز كوطيكانا هض الدنيا ولا كش اخره kwa sababu huwezi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wahy na wahy na wa taammalaha na akazingatia wa mashtama ta'alihi min al-'ilm walhikma laqil ambabo ina ilmu danyaka na hikma wajda intizamha atakuta inampangilio wa muwafaqatiha li madha li ataangalia inafikiana kwa maslaha zawaja arafa bidhalika rabbahu azza wa jalla atafanin atamjoo allah subhanahu wa ta'ala walaw illa allah kasema afala tadabbaruna alquran walaw kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katheeran afala tadabbaruna alquran wa wajaz kana min 'indi ghayri kama allah subhanahu wa ta'ala fihi nyingi lakini quran Quran ni moja Wa mingi yanasema na sababu vile yulqi Allahu azza wa jalla fi qalbi al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala yara rabbahu ra'ya al-ayn Allah subhanahu wa ta'ala mumin Allah kumjuwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbahu ra'ya al-ayn Allah subhanahu wa ta'ala wa قال النبي صلى الله عليه وسلم دوما صلى سلم حين ساله جبريل دوما صلى سلم عليه بوليزوا نا جبريل ما الاحسان قالوا ليزوا كولغمانه الاحسان numabudu Allah subhanahu wa ta'ala kanaa unamuona fa illam takun taraahu fa hili ni waliza asli ya kwanza tunaingia asli ya pili huwa maarifa dini aladhi kulifal amalu bihi ni kujua dini ambayo sisi tumekalifishwa kutekeleza matendo ambao atadhamanuhu min alhikma warahma wa salil alkhlq na ilifambatana na hikma ndani yake na rahma ndani yake na maslaha za viumbe ndani yake wa anha na kuacha mabaya wa الاسلام, na dini ya kiislamu kuzingatia haqqut taamuli ukwepo kuzingatia taamuli kitabu ta wa sunna atazingatia kikamilifu na kikweli kweli asio akizingatia hiyo kupitia alkitabu qur'an na sunna zaka alijua annahu dinul haqq atajua kuwa ni dini ya haqq haina fingamizi duniani la taqum al bihi na dini ambayo maslaha zawaja hizi kupatkana hiyo mtu akawa na kupata ibtila hutakuta alalamiki mswala kulikweli yeye ni kadari utakuta ni dokta huwa hana msimamu bibilele shekha akasema wala bima wala kufananisha hana ambazo muslimuna watakabu mahadiru azima anasema haki wa wameingia katika mambo mengi na katika mambo ambayo hayafurahishi uislamu ambao ni makubwa hatta ka anna alayish bainu fi fi baad bilad alislamia fi anna anaishi baina hawa uislamu hawa fi baad ya fi anaishi katika katika jiwanga ambayo la hata watoto wa Kiislamu kusoma dini anakwambia mimi shule mimi yani nabadhu. eh wa sisi na shule hapa ha. ha, hana muda lakin nesaw, amfusaw, Sama, fusa na sawan mrefu sana ule sheitani hada sheitani nafani sheitani aliwakalia juu ya vitwa oma alikuja na usulu ambose si wawezi kuwala anakuja kama mtu anakuja kwa njia kwa kwa njia nyingine anakuambia ashekh ukesho pili anakumbiri sama na am aso kila njia shaka taala allah subhanahu wa taala almasalih zote Allah ti tadhammanatha ala diyanis sabiqah ambu vile vile dini zofanzini dini ala bikawni zamani wa wa umma uislamu nini katika kila zama na kila sehemu kila umma uislamu unafanywa unakubali tu maana kauni zamani wa wa umma uislamu unasudu katika kila zama na katika kila sehemu na kila umma anasema bi la masalih al umma za umma hii. fi katika zama wa makani na sehemu wa umma, umma. na umma islam islam bi kulli kila naamrisha wa yanha an kulli 'amal sayyi' na vile vile inakataza kile jambo mbele ni lovu fa huwa unaamrisha kila kitu ambacho ni kizuri wa an kulli khuluq safil iflefa mbovu na kikristo utakuta ukafira una hiyo ukafira ina, ina kitu shida lakini islamu ndio nini kuna na haram na halal na bid'a na sunna نعم بنغير كاسياتات هو معرفة الانسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما كمجئوا متمواكي محمد صلى الله عليه وسلم وتحصل بدراسه حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي وتايفاطا kufahani kwa kusoma maisha صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العباده والاخلاق صلى الله عليه وهو wakati ketika ibada yake na wa ila Allah azza wa na kulingania kwa njia yake Allah subhanahu wa ta'ala fi sabili na kupigana katika njia yake wa ghairi dhalika min جوانibi na zinginevu katika maisha yake mtume sallallahu alayhi wasallam vile nasema kwa hiyo yambagi likulli insani inafosha kila mwanadamu yurid an ma'rifati kuongeza kumjua mtume wake wa imanan bihi na kumamini zaidi an yutali am siratihi asona siraka mtume sallallahu alayhi wasallam mata yassara fi harbihi wa mtume sallallahu alayhi alikuwa na wa sallam, wa wa rahaihi, sallam ila alipitia, alipitia katika sallam alfitia katika misukusuku ukisoma tarikh utakuwa musallami alfitia katika misukusuku poka fine pake akafikia alipofikia wa jamii ahwali na hali zake zote nasallallahu azza wa jalla anijialana min almuttabi'in rasuli sallallahu amma allah subhanahu atuondea hapo duniani tukiwa katika njia hiyo hiyo na Allah Subhanahu ta wa ta'ala naam anasema maana man rabbuk na maana ya man rabbuk wako nani, nani, alikuma, nani. wa wa nan. Sababu hiyo ndio maswali za kabri hizo. Man rabbuka yawnal qabru ta'lisun. Bila vile anasema watarbiya hiya ibara an ar-ri'aya allati yaqum biha taqwim al-murabbi. Tarbiya manake min? Hiya ri'aya ni uchungaji allati yaqum biha taqwim al-murabbi. Ambao huyo ambaye anatowa tarbiya anasimamia yeye. Ndio nafuandiana kuelekeza hivi ni sawa, hivi sio sawa. Hiyo ndio لكن المرابي مثلا ان اكو ونكوسه ان ينمازو هو المرابي انا وانا واجانا ونبطه وانا انغاميه ان ينمازو الحرام قال حرام واذا راى الحلال قال لك حلال فينده مربي وكوسوسه غير غير انا كلام المؤلف رحمه الله أن الرب ماخذ ما من التربيه أنا سام وانا انه كانه في كلام المؤلف الحمد لله رب ya ku anna rabb ya ku anna rabb ma khud min at rabbani wa rabb jamial alamin alimpa wa mzima allah subhanahu wa taala katika qur'an qur'an kwa sababu anaku visa nahnu alayki anakupatia visa wulikuwa huko lakini anakusimulia sasa anakuambia alikuwa vipi na alamin rabbahumullahu wa addahum li ma mzima allah wa ta'ala kwa ni'ma zaki allah wa ta'ala wa lima kwa alichombiwa wa allah wa ta'ala akawapa nguvu kwa قال الله تبارك وتعالى في محاوره موسى وفرعون الله سبحانه وتعالى انا زغممزيه وله مزغومز اللي بين موسى و فرعون كما قال ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ها موسى لما سمع يا موسى قال له زي موسى و هارون مولوينا نقس وكجديشه ربنا الذي اعطى كل شيء Mola wetu na mola nafanya anba kitu kitu kitu thumma aka, aka uongozo wa kaonguka kwa jalla kila mmoja katika huu Allah wa ta'ala Allah azza wa jalla ala ibadihi kathira, la ni Allah Subhanahu ta wa Ta'ala ni nyingi huwezi kuzihisabu. Ni nyingi sana. Na Allah la Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni nyingi. Fa inna Allah huwa wa 'addaka wa maddaka wa razaqaka, fa huwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa kila kitu. Yeye wa level la kanala ka tafsir la ilaha huwa kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa wa allah subhanahu wa ta'ala ma yamurni bihi kwa mimi wa hani anhu na ana watu anafanya anachonikataza Lakini na uislamu huu siku hizo mafanya ni Lakin, islamu, me, wao wamekuwa nyokuata yale allah subhanahu wa ta'ala anachoaamrisha atekeleze laki anachokataza anafanya nini anatekeleza na hili limekuwa aksi falesa احد aabuduhi siwallahu azza wa jalla falesa ahad, hakuna mwingine amnafanya na bona muabudu isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala Qala tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yasema wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wama arsalna harjutuma min qablika kabla huyu tumasanalana kusudia min rasulin kwa mtume illa nuhi ile isipokuwa tunamtumia la ilaha illa ana hakuna mungu ta'ala Allah kasema umiru illa Allah wala kumr shawa illa mabudu allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin lahu ad wa kana ikhlas kat din hunafa ukiwa bali na shirki millat ibrahim millat hanif kwa sababu milla ambayo haina shirki hasa mathalan ukiwa wewe umekuwa mswilamu lakini bado una mila unasema bana sisi tuko kadha bana mila yetu ni hivi unje bado hujakubali uislamu kamili hayu masala min lakasabun min lahayku asalimanu muqwa muslimu saumil lakamil lakandu wa yakadini kandu wa sala wa yutu mu'allif rahimahullah muallif akasema rabbil allah subhanahu wa ta'ala ha yani lwosfo likamal wal jalal wal azama ta'ala allah subhanahu ta subh ta wa ta'ala ku na ambao allah subhanahu wa ta'ala vile yakataja neema wa nini mungu, wa, mungu wa allah subhanahu ta wa ta'ala azza wa Allah Subhanahu wa ta'ala ni mwenye munye kupanga. akitaka Ni Allah Subhanahu wa ta'ala kupanga wala hana nini wala hana Ta'ala kama kuna swali liza kama hamna Naam haba atatujia hadi jabu ya kuanzia alba tabata inji moja ya asiri wa wa maarifa allah ah خلاص منها tumetaja hapa gani kwa sababu hapa katika vile vile katika alama tumetaja allah subhanahu oh, wa ta'ala kwa katika moyo wa muumini kwa kumjua allah subhanahu wa ta'ala kwamba nadhani Alafu nyingine vile vile tukasema kwa kuangalia katika alama zake za kisheria. Na vile vile tukasema ya kuwa mtu kufikiria katika ma, katika viungo vyake Allah Subhanahu wa ta'ala Ni hizo tatu. Angora sal nyingine. Kusha sio? kuna nyingine? Hakuna. Kuna swali nyingine ambalo kando hii. La ma, ndio no ni auko ndani la wasaltu Djibouti 3000 na. Nipo mpaka karibu Dar es Salaam. Logisti shughuli ya chetu. Raki sana katika mas'ala ya kumjua Allah subhanahu. Tumekitu kufunika mzee katakut jana tulitokea ni jana isikoe kuamkia jana ivory coast yule uh, mhasinisha uh, mkuu wa jana wa ivory coast tumejamaa jana